El-Rahim, El-Hamdulillahi Rabbil Alamin. Os-salatu was-salamu ala Rasulna Muhammedin wa ala alihi was-habihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahu Ja'la wala falendrojm, duhet nepertindim dhe falë kërkojm. Ndersonë ne po vazhdojmë sot me lenin Allahu Ja'la jeralu humë msimet e radhas nga jet përshkrimi dhe sirrja e pejgamberit aleyhi salatu wassalam. Kemë drejtuar në takimet e kaluara beteje në Ahzabit. Dhe në fundë kemi në gjithë disa dobi dhe porosi që dohet të kemi parasysh kur flasëm për këtë beteje dhe sara kujtojmë këtë beteje. Edhe sot do të vazhdojmë në disa porosi tjera dhe dobi që dalën nga kjo beteje përshka këtë rëndësisë madhe që e ka kjo beteje në tërësin e jetës e pegamerit Alehi Sena Tosra. Dhe të ndërëzër Korani, ka fol për aspekte të ndryshme të pejgamberit aleyhis salam. Dhe ato aspekte që i ka përzier Kurani tet për to janë më të vërtetë të rëndësishme. E tërjeta e të pejgamberit është e rëndësishme, çdo detaj, çdo nivezi, çdo fjalë është e rëndësishme. Mirpo kur Kurani nga kjo të tërësi e ngjëro të rëndësishme përzijet do flet për to në kuadrin e jetës së jetë tij, atëherë kjo ja më kuptoj se kjo rëndë ka edhe më rëndësishme, edhe më specifike. Kurrëse për betejat e pejgamberit aleyhi salatu wasalam. Për tri beteja ka folur Kurani gjat. Beteja e Bedret don është fol për tën Kur'an, Beteja e Lufta Uhudit e Drufta e Ahzabit. Këto tre beteja që Kurani ka folur për to gjat. Madje për për për luftën e Ahzabit është një sure. Suret Al-Ahzab ku Allah xhallahu përmend detajet më të rëndësishme të kësaj betejë. Për ndaj, asaj që i ka kushtu vëmënje Kur'ani, duhet të të namë i kushtu vëmënje. Dhe, si kur që i kemi më mandur, kjo betej, edhepse nuk ka qenë sitë parat në përplasje dhe në balafashim, edhe në pasuja, ka qenë të të vendimtarë dhe erëndësishme për vëzhtimësine misionit e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam. Tahim ne ka luar këpërmand disa prej dobive, anëse kur chua përmanda dua edhe sot të, të vazhdoj me disa prej dobive tjera. Spakova punë për mbledhje të asaj që kemi thënë pse mbetën shumë dobë tira pa, pa ushqjelluë e disa që kemi shjelluë pa u zgjeruën to, mirë po spaku me marrë çka që është e dobishmë inshallah për ne ata. Kur Allah flet për kët betej në kuadër të të folurit për kët betej përmend edhe Reagimin e sahabeve do të tëtë përbolë së një gjarja. Dhe këtu e marë një dobi të rëndësishme të drugëzër për reagimin e duhur në situatët të ndryshme. Njëri u përshamë të pa unëgacmuar nështëta dhe shtalë, para unë situatët saktuara, reagimin mund të këtë të imaginuar. Unë kështu ja bëjë, unë kështu dhëtë me bu. Bebë kërën situatë, reagimin përsa e është tëtërë dhe si ishte reagimi i ashabve do ancor e kuptuan se çfar po ndodhte do si po ndodh than hadha ma wa'adana allah u rasuluhu wasadaqa allah u rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima nasuran alahzab allah jalla u ala that u lamma ra al mu'minu al ahzab besmtuarte po sa i pun kto grup grupe alianca që i rëthuan, qëfarë thënë? Ha dha ma va adinallahu rasul. Kjo është e qëfarë allahu në ka në ka folë për te, edhe dhe rëguar i tje. Nuk imit befasuar, asë nuk zhënijemi, asë nuk i vim pishman, pëse e kemi një këtë rrugë. Imi të gati që me pagu qmimin e kësaj. Këso allahu në ka thënë. Dhe kësë rëgimi dur. Dhe rëgësi rëgua më në fikatë, Më thonë, atë raguën duke të thënë, aja që la ka përëntuar Allah dhe rëgori, me vaadën Allahu Rasulhu illa, gurura. Mashtërim, ne ka mashtru. Në nga u dhubillah më nafika të një, ne ka përëntu, këtë këtë këtë këtë këtë me pasë, e këtë këtë këtë me pasë, i aqëve përëndotë. Shikajnë dy regimet këtë tjetër. Regimi këtjetë, regimi këtjetë. Ande i për pasë regim të duhur, t këkot vërtetësi për pasuar ligjin e duhur duhet më njëjoftë natyrën e gjërave kjo është shumë e rëndësishme natyrën e gjërave kur të njeh natyrën e kësaj caktuar apo din më reagoj për bazë sa çdo nuk më fasosh verse intervër masat për më reagosh çdo më poçi nuk janë natyrën e duhur natyrën e gjërave caktuara kam mundsi pastaj Muhammed komu simu bëfaru komu simu zhgunyëksë bela. Natyra e fes Allah xhallahu wala është që njeriu të bëhet i lumtur, është që njeriu të bëhet të kënaqur me këtë botë. Është që me muslim me muslimi njeriu më kupton jashtë kurse duhet mirë pa sado më. Sprovu. Sprovojmpi es e jetës. Dhe kur njeriu sprovohet në amër të kësaj feje, në formë të ndryshme sprovohet apo kërkohet pa praktisë çka është pro, kërkohet të bëhesh çka është pro, gatshme që dikush sprovë, përgjithësisht gatishme që dikush sprovë, forma ndryshme e sprovazh. A e kupton se hada ma wa adan allah wa rasul. Allahu që na ka prandur. Da ka thonë se kjo fejo çështoj. Kërkohet, domthon, e gatishmëri e vazhdueshme për të reaguar si duhet. Në çështot. Kur kërkonte Allahu xhallahu ala për me Shrenzu në rrugën e zhëtë me dhënë, me ndihmu, besim të ara si reaganin, duke dhënë të ara që këshë mundësi. E si reaganin i pëkretët? Dhe onë, duke utallër me ata që japin, duke dhënë si kërse është surën të ube, Mon duke utallë me ata, duke dhënë që këshë përjepin, e përregojnë, duke, duke kontesu njëjtë e tyjnë, mësa ta nuk bënin asim këtë retimë dhe i ragimet e nërëshma, varsish nga kuptimi. Kuptimi i drejtë i fesë është ajë që të mundësën me pasë ragimet e duhra. Nësë kuptimi i drejtë i fesë, pa dëshim, mundësën që nëriju me pasë ragimet gavuar. Pëndaj, njohja e natyres e ksejfeje, njohja e, e, e, e, e drejt e ksejfeje, kuptimet e duhra, mundësën e ragimet e duhra. Dhe Allah o thëtë, asabët shufanë, Adama wa adenallahu arrasullu. Këtë nga ka përmë të Zotin, nështë jemë përfasumë. Wa ma zadehum illa iman u teslima. Dhe kjo ragim i duhur, që kënta është ragimin pas ti, ndikimi i këti ragimit i duhur. Wa ma zadehum illa iman u teslima. Dhe kjo, kjo ragim i tyra, kë kuptimi i drejti i fejës tyra, u ashtoj edhe më te përbesimin dhe erriti nivelin e gadishmis për të nëshru nuk e, jo më zbra, jo, jo më do jo pësu, për kona zi, Allah unë dëshmën se, imani të në ushtu, ma ma zah, dhe hun illa, imanen, o është i besimin, edhe që ka vashtoj, edhe më teper, ga dishmërin për të nëshru, onë dikush, komunësi që, situatës aktu me, ragan dhe qysh, jo rejthi, jo situata, mund me ragu, ragim të duher, mirë po, kër ragim, po thujë që mund tjetë i fundit, të të të kësa e radhe pama, Herën të të të nuk e di, a komënësit shqabën. Sahabët, jo këse rada, gjithë rada të të të të të të të të, gjithë mërë. Allah o thotë, kja u ashtoj e dhe më të e për, ga të shmërin, për të nëshru. Qështu të këna me kënë gjithë. Dhe këpërgjigj, dhe kërraguar si duhet, ekse i mad, i që nga e kështu si me Pasai, rada. Kërëshmë, si më i duhet, i madhë, i nëmë Dhe rullat, dhe edhe, e, bën, në rëllët dhërë ashtu edhe Gëprimi që e ka bënë Nuhami Ibn Mes'ud Këradjallahu ta'alanhu E dheni kër meganberi s.a.s. në onë bën të përpjekje për me e, për këzbut situatën njën nga të përpjekë e tishtë edhe me po marveshme e fixin nga ta fanë për me dhëdoni që të të këtuar të hurmeve kemi thonë kështu më, Ka arë njëri, nga fisë Gatafan, i Gatafani, Nuaim Ibn Mesud el Gatafani, e kështë e përnër islamin fshihur azi, dhe ka arë të këpëgamberi s.a.s. me i thonë se unë jam filani, unë jam o mësliman dhe tash më jabë një të tjurë, që të bëjt i që kanë këtë situatë, që, që kuptimis për mëla. Nuaim Ibn Mesudi të vendrëzër së konë sahabët dhe në të vaktë, nuk ka marë pjesën për derëse të pëgamberi s.a aja ka përru islamin duke qenë në atë pjesën të tëtrati të të eftër të ko shëtë dhe që shikar ati mu mu mu mu musliman Allah alam dhe në nëmenin ku mu mu mu musliman dhe ka papi ka mërët situatë vështirë me automatizm është aktivizu në ndërgjegje ati përgjegje, ndi që ka du të me bënë, së ndërri kështur kjo shumë shumë mësili nërë no, në nërëshemë musliman së më Allah situatët ndërshme për shumë më aktivizu, ka nëvej për me vëpru, ka nëvej për me, me, me shërbi, ka nëvej për me ofru, se këmë ditë, e përse në këni thoni mua, ku është levizja, aktiviteti, imanit i, i të për endëshëm, andaj, gjithë me së më darë dhe në kuptu se, nuk ka individ të tepërt, kur kësh nuk është i tepërt, po gjithë kësh e ka ka në rëllë, gjithë kësh dhe që ka mundë në bëbëm, me përmis u gj më bo mirë, me kohë njerët më mirë me zveti, ka mundësi me përmërsu imajin e e kësojfeje, ka mundësi me përmërsu sitatën, gjenë, shumë mundë me më bërnjire, nëse veç e ka taktivizuar ndërgjegjen e veprimit, e që atë me bo? Nukonjet dhurë kryç, me leonë sitatën me vazhdoqysh, qysh të frynë era. Dhe Elan Gjellona ka obligu që me indërmarë masët dhe dukëra, si kurse imi duke shpjeguat dhe, dhe, dhe, dhe shkaqet shkaqet dhe pasojat ti marrish kocë dhura atë çe ke mundsi nëse asoze skemunsi sikur të ka la ditën e budhërit takimi mos i keqse po edhe kjo është aktivitet po sikur të thafë gjatë budhës bënë kët bënë kët tani s'ka kë mundsi ah rasulullah bënë kët e s'ka mundsi deri në mund si, fund të jetës komunsi ah se ke këto veçsë s'ka mundsi kur jo bien situata s'ka mundsi sa kufa sharra kanin nase Mos, i njerëzë, a nësh, mos ja. fërë e bëk kështjën asunësh, mos m'surgoj. Mos fol për fjalën e Allahut çka nuk duhet. Ç's'den me folshuj, është kanër vallahi, heshta ka të hesht, njerëzve është shumë do bëhesh për me përkthese kush është çka më bëu. Mësh me hir dikush bollas. Përmes mos e fol. Ka r dikur do të veç mos e përzi. Këç më shumë do veç mos e përzi. Bollas top. Allati me ditë me bëj primin e durr, sikur thash me ditë me bëj reagimin e durr, edhe këtu me bëj primin e durr. Ama gjë kur të të boka një veprim s'pa so ku që nga othën bëdoa. Vizitaj e dikën edhe thujë një hadith, vizitaj e cëmurën, dhe që e një dhurat, më mba diqka, që e përmirësan imajën kësë e feje. E ban dikën me dashtë ma shumë Allah dhe pegamberën, në kej mundë si më bëdiqka. Më rëndësirë që, mos me të leju në dërgjegje e bërëshën me konë pasiv, me konë inferior, i pa inkadruar, i izoluar, larë realitet, Popli ka, për shambull, problemet caktuara, këtë me leti ka rene për aje është i skjuqën për kësaj, ku jeti për balcaj? Për Kaj njerë nuk ki mund si një ndihmu shumë, ki mund si një fjallë për mjë othonë, nuk si, ki mund si një ngushlimi, edhe këtë bëne. Masri pasir, masri izolum, bëj pjesë shëqnis, e shëqnisë, pjesë e familjës, përzju me njerëz, falju mirë, kshilaj, porositi, e kështu në lafër ndaj noi më besoja kuptojse ona kombralu ne bëu musliman do të kombralto e dashur ti pozicion që ke ku ti madje po nuk duhet nga pozicja që ke ti çati ku je nga ai pozicion shikoj çka mund të shpoboj mos dën pozicione tjera ku nuk dinë më bodë çka mos dën atë pozicion dhe jo, nga pozizioni ku je çati bodë çka se kus apo noi ibn Mesud radhiyallahu ta'ala anhu dobi ti atë që mori për kësaj të Sal, sal me tij, Në dhe dozë që ka konsultimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ashabët e tij. Me rezultate të shtira, om gjithmonë njeriu i mençur, njeriu që ka përzi ka nevojë që ska rath mirë, fshokë mirë e kështu me radhë. Do sa Allah, eh vendimet e, e të çëlluara të një njeriu kanë ose rezultat i redet një. Dhe vendimet e gaguara kanë si pasojë Rejtër të kjaqë ato. Ka mundësi një nuk është të kjaqë. Njësë nështë të po, kjaqë. Rejtër e banë më konë i kjaqë. Edhe e kondër ta. Një nështë ta nuk është shumë, i theksuar me mirësi. Pa e koa rejtër. Ndaj, në po. rejtër, shështënjëja, njërështë të rrënë me ta, konsultorës me ta, janë shumë vendimtarë për dhe primit e të për të të të të të të të të të të të sa so, ka arasë kënë njërihu, për shambullë, ka bua një punë, jotë mirë, ka marë vendimë e lgabuara, si pasoj ja, e, nështë në ta, kërkesa dhe sektora familjare, nuk e kanë këshilu qështë duhet, nuk e kanë fulë qështë duhet, e kështë marrat, dhe e këndërta. Friqanberi, sallallahu sallem, konsultuhaj, dhe mërë të mendime, mërë të ideët drëshme, edhe pëj, familjare e mërra, dhe t Për gëmërë së me mori me ndiminë në umërë në që para se me ndohu dhej për gëmëndiminë umë i selemës RA në hapë, e kështë më rrathën, edhe në këtë rastë Për gëmërë shumë dante me bom arveshe me fisin ka të afanë Mirë po, me që bëtë fjallë për pasurin e bërdojtë medinës Nuk e mori atë drejtë, edhe përse e kështë që të folëtën e amërë të t'yre, i konsultoj Dhe mori Sadibën Muadhin dhe Sadib Ata që farë thënë? Refuzuhën, të njërë, rësullë Allah, a kemi qenë, në, në, në, në, pa ullëzime, këmi qenë situatët të luftës edhe konfliktët mrenshmë edhe ku kemi qenë ati një njërënës, edhe së kemi, kemi jepë kërë një hurë me falë. E tash, Allah nga ka ullëzuhë edhe i, i, i kene kuptu të gjërat pak më njërështë, për jo jepëm, kërë vë Allah. Së por neve, mësë në shope, nëse është apo as dëshira juaja për pra nën çoftë se është për më e zbuc citatin mos e u japëm. Ne pegamsojmë për të bonstë këti u xingam. Kur apoçi dojë marrin, kur apovë do zmarrin, ja asha ti atëra. Vetë sipas asaj që ata kërkuan afër. Gasaralesh pegamsojmë për do të donte me buket lvizje. Që spo ku t ë unit pak tensioni nga këtë të shkarkuam pa nga kjo bar. Kur paçi këta se kanë problem këtu punë atëre. Pe kemë sa mori mendimin, e mori mendimin e, e tyra ato. Përveç që morën pikë soi ngjarë të edhe, e, më të ndërveprosë ato. ë Në kujdes si i si pofundoi kjo luftë ato? Me çka? Çka ndodhi ato? Ne kemi thënë se kjo luftë nuk ka pofunduar si pasojë në postjes në ميدan betejës shqomosi kurse ka qen Bedri, janë një pusht unik. Amon, se kurse ka qen Udi, s'poten mundsinë me marr fitoren nga se Uterhas pegamerson në mënyrë strategjike, me më taktikë të caktuar dhe nuk fitoi as pegamerson, pa asu nuk fituan. Megjithatë, ky është epilogu përfundor i luftës së Udit. Epilogu përfundimtar i luftës së Udit, as ova dhe të çata, thruan me imblet plaçkat me ik. E kush i bëlim ik? Dhe ajo ik e kishte nënë presurin një panike të madhe që i këse kaptuar ata që i këshë narë me erë dhe thu pejgamberin sallallasen ku shë bërit tërkët? nuk e bërit pejgamber sallat as shukët e ti, as trinnia tyne as gudzimi tyne, as azja ku shë bërit? Allahu qëllahu ala drëgoj Allahu erë që e si ku shë kemën shkullët e me rënjë tandet e tyne o a fiktë e zjarën o a përmbës të At, at, ato do në që që zinë rë, në ushinë, oh, të, të, të të mërë. Në kërfinë era të në shketinë, në kërfinë në të në. Era shketinë që është frekshme, onë është fuqeshme dhe qëndë plonë të madhë. Kërë të tërej plonë të rezolë të kërë qërë qërë qërë qëtë, dita bëhet në atëmë. Bëhet një një njërë interesantë e, e, e, e, e airet, dhe të kërë të mërë, në kërë asë natë asë ditë. Dhe i Allahu gjellohet dërgoj këtë erë Dhe i shpratëlajt Kë erë u afut i frikën palc U të nërruan nga e që panë E filluan të ikin I parisht e Ebu Sufjani I parit t'une Qfarë tha? Unë e tha u ktheve ja komsy Kushtë dan marë pasmeje e le të urnat E qfarë marën për kësaj Allahu gjellohu ala të mërëdhë gëzër Me qëka dën e një mënë këtë vej Njerëzëve që u bëte pa drejtë Njerëzo që nga se si u bë padrit, më çfarë do të vjen ti edhe rreth një vend vetë ato? Më çfarë do të vjen ti edhe sulmon shpejt vetë, më çfarë do të? Dallau kur do më ndihmu njëriu që i është bërë padrit, i ndihmon me çuditësh me kapë. Edhe këtë fe kanë Allahu që lë ndihmon ti çuditësh me kapë. Me çka Allahu dhe Allahu e ndron qare i mozhna me këtë fe ato. Për shembull, do të thonë Nga njerë mund më, më konë një deklarat e t'i kuqën, a i së shasë musliman, e e më deklarat, një përshyfe ti për finë e ti, banë që shumë pasuës, me zbut, për shambën, armicin dhej, më ra, më më dhe i kësaj feje dhe i muslimanëve. E kësë më rratë, mund më konë një njeri që nuk njeci ideat shumë, me të Allah, Allahu dhe Allah ka shumë rap t'i edhe, i përdojë kësë i danë, pandaj, nësë Allah t'ka përdojë, diset ka përzirë Allah Gjellewale, mosohabit kaplu nga vetpëlqimi e vetmashtrimi se që ka po pojnë. Allah ka tjerë të të lërgonë të ju e mërë tjetërë, është kjo është në dirë, dhe është privilegjë me të përdojë Allah Gjellewale në këtë rrungë ka përta. E shri ka Allah Gjellewale, e që në herë, me herë, me qëka i ka është ka të popit të mërëshmë? Me allë një zëj të mërëshmë karpej qëllë, i ka Ndojë lotë parako të rada çdo sen e kon në dorë ti. Nuk den as zyë nga dora e ti dhe nga pushteti i ti dhe nga dija ti. e ti. A kjo mbirt tek besimtari? Optimizëm. Ëmburti i fytyrës të Kallaja Levala dhe të, të uala, dhe ndër dhe kenari kur ai është ka shëgjum të thotë se Allah gëndarëti kënaqen me të. Andaj në këtë situatë gamës çfarë bën të? Është situatë vështirë. Në këtë situatë ron. Përgjysmë mbilta optimizëm. Në në mirë për Allah, në në zemër të ashabë afërë Dhe, që kështë e këmë për mënë, këndonin duke qëllë, në kështë e për mëknu, Allahumë lawla entë mehtedajna, wala sunna, wala sallajna. Ozzat, mështë ishë të, nuk ishëm në atë uzuar. Po asë nuk ishëm qënë nga të që falemi, e asë nga të që kemi agjeruar. Në në në në në në në në në në në në në në në në n vazhët me zvete, edhe Allah në falërin dhe në bëndë optimizmë zemë dhe t'yre. Pekamberi S.A.S. e dinat, kështet lirë gurin nga uria, njerës vunin nga uria, pës frik, pës ngarëkjes, në saj për gëzën të për, qlimë në vene që Arape të kështë imaginat me shkuat tje veç, me pasha pëndot. O. Arape të kanë pas imaginat Persin. Në persian, ku paskoj për me kënë sigurët, nga sulmet e ka paskashma që e se, popit e uritur sulmojnë në kufi jo për të marrë tokenë, jo për, token, jo për këtëpunë po më të vidhë milën, më të më të, të, që është të pleçkitin, e persian për mëse pas të telashe më arabë u një tërganë kërë dhe milën, që e hani bërë kapëto. Ka që, po që kanë që kanë që në arabët për persian të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nëse për të kegjë do po oprimtasa së shprehti pallatet e Kisaws pa duhet ju atë. Ja ato kujse në fazë të ato ashtu. Me çfarë më ne po në fazë të ato atë çka i pat atë. Duhet të pranoj me shumë i pajis me besim edhe me pas optimizëm. Me pas në arpamsi. Me besim në Allah xhallahu ala than gjithta ato prongat që i vendos a zgjenumi i vendos dëshprimin çfarë është situata? Mështari gjithmonë është i mbushëndullon xhelo. Çfarë situata mund t'i të fshirë anon sprov, mund të doni universiteti që kanë për këtë smundje, barq, problem, shumë tjera që njeriu mund me u, s'mundë këdonjam. Mështari gjithmonë e ka një dozë caktuar të optimizmit që nuk preket e kora se sprovs, li anë me shkolë. Po atë atë sipërfaqja tipën e, e ndoshta e këti besimi e prejkë pak, vrasa, një minjarë më mërzitesh, ka e pak, ka e rëndodhë që si njëri e, mundi keqë nërmali në këtë punë, një minjarë, mirë pa bërthomen e besimit, nuk banë me lume e prejkë zhënimi, absolutisht, do gjithë me lume një, një pjesë besimit të paprejko nga rathonat dhe nga problemet e, e jashtë nëpër. A dhe pe nga mërsot, në belë të optimizimet ta. Edhe kur do gjej përë, në armenë që i a thaë u fisi për një korej edhe pegamberin sa o sallëm që fa bëni imë që i shtapel, i qëtë ka se ka një pram në nënëruar në familje me ndodhe që ka për njërë të i kanë sujtë ka ti dhe ty të shunë që për mërzitë është apon të shunë ty që i e i ngarkuar a ah, ko ka për një makë, po në ka që ka për bo, se njërë të i kanë sujtë te te. Bë, bë, bë, bë, të ti si anë i banu ti boreme optimizmet boreme që Paspo, ku qëtësi, bucë, maturi, tjert, me, me, me pas po kor reflekton me qetësi, reflekton me buçsi, reflekton me maturitë, çtirt me të pos, me të burim të që dushmërisë dhe stabilitetit. A do të, të. ndodhë që pe kao, të pegam zonë brana shpirtis, ska pos, në atkuptim ngarkjes së çdo njerë, edhe pse po po të fjal për por po rrezikohet të ne مدينه të gjitha investim. Mir po jashtë mund të më çojë me çojnë që, stabilitetë qendruesh apo. Kërën e kërën e kërën problemë, së si kërën e përshemblë, me pasë problemë e me probleme, me me me me me, nësë të ka njerë njerë njerë ka barqë, nuk nuk nuk kada, no, në që mënë të minë bullu, hargjimet me juore ekstremoratë. Kërën e kërën e familjë me se më përënë, kërën e përën e përënë e përënë me zhë, të të e qështë e bojme, të në qëbën e të të të të të të të të të të Të familë nuk janë shumë besimtar të fëqeshëm, nuk janë stafilë. Janë musliman, pa nuk janë nërta të, të, të uzuar mjaftuashëm. I them ka jara ati që shpo i thamë, ti më rëzitu, këmunojmë fshe, fshehë u razi. Par aty në bëhu i qenërru shumë. Bëhu boremi i sëfnitilit, dhe të shojnë ty dhe për mes të le të marrën sabër, bëhu shembollat. Si kërse dhe prej pegamberi sallallahu alai sallam. Al Do bje e, e fundin që tu me teme me përmbyll të të rrëllës është atë, ta është shumë ten do bjejt për mirë pa, lisa me i përmledh, sa për të përkujtu vetën tonë, dhe sa për të rikujtu përmësimet e duhra që tu të, të me i marë, është edhe bojaria e sahabeve në kodë të vërshësitë. Të ke përmend se, të me thonë, ka qenë, qen ka qenë vitet fështira, ka qenë vit i urisë, ta unë, Dhe me që tatë, a një sa viju, kër ka po për e gamërë, së nëmë s'ka mujtë, në me ongërëve gjë vetë, ka nëmë gruzëve të që së e pash për e gamërë, nësë, nësë, për na, e në, gure vërtë me i thonë, dhe që e në botë është në, a për e që s'për këna përvejtë, për që ta, e kem një edhe dhvogre, po, e kam pasë, që të prejemë, unë e bëj të familja ti, që të familja ti sabit të nëhëzabë, po. Bujëm në qëka, bujëm zidhja, të ndaj me tjertë. Ndaj edukata në bujëri është nga kërkesat e edukatës islamatë. Njëri mund me qenë, vëllaj edukuar, shumë aspekte, mirë pa i arënan gjitha këto aspekte këpratësia të. Këpratësia është nga vezet më të shumtuara, më të ndyta, nga, nga, nga vezet më të këqia, që mund më pregë m kam atë kia, por kjo ngamat këshiet është kooperacion. Nuk i shkon hiç për shtati. Hiç nuk përputhut me besimin e musliman të kooperacioni, absolutisht asun. Ai shiko, e morrat, si domthon, po tha jero sa, ti vetë të të sahabë, s'ke hiç grate. Ai ai ai ushim ne, as nuk ka hiç për to. Nuk ka hiç për mshrove. Po tha pejgamberi tek aso, bën smoku pejgamberi të forçohet pakë, të më pak ushim apo Çfarë bële për Gazon? I nisi Kate asaktë, po mohoj të ansat. Ke bërë çeti të ushqyrë bashk. Ky është bërë bujaris. Ollai katë më shumë on pak. Që sa bëj pak ka don. Ju skadoshun? Mir po i ka pallov pa bërë se të thashë ka don. Kate u thënë ka ngupam thonë. Që më po më thon atij. A do më thon atij, hajde ta shtë ngapo vet. Odo skom beç më mund të shpirë të skom. Ço më vë? Ja bërë çete. Vallë kurri sin çart korabonato çaki mundsi, thoshë jara apo s'ka më mundsi. Çuditë jush ja apo Allah bëra çet ose çike boti apo. Çuditë janë. A ne ke ç'është me Allah xhelali dhe, dhe boi sinqert, boi vërtet apo bëna ç'është e moshme. Kjo apo pasoj se si komiçil Allah xhelali raudhof. Kush këndon se ky para na, ky Kain hi histori, kahet u rrinë ka u shjuat. Në ku? Jo kur ka pas. Ja, kur kur ka pas me me me, me ngro pushin kallaj kur ki. Kur s'ka pas me pak açi bujor ka qen sinqart edhe grye ti ka qen e till dhe allah qe lloj ka shpërblyer pa pandaj ti mi bujor zmerjer ja e pra to çka kem mundsi apo ndaje ndoshta as së shumë më kom pak po te allahun nuk kem moda te jirin sasi më kom pak në sasi mir po ja po allah be receta vulloi ndikimin është shumë i madh përfitimi është shumë i madh që, numerike, që, që më e kthyën kalkulimet numerike tose çu s'pidh dal kthi çka çis kom po komosi receta allah xhënna xhëlalot Allahu na shtojë breqetin. Allahu na shtojë bujërinë, mirësinë. Allahu na dha kuptimë të duhura të kësaj feje që të dimë të reagojmë si duhet dhe të veprojmë si duhet. Të na mësojë të jemi të shërbim të Allahut i kënaqshëm të, të vazhdimisht. Dhe të arrijmë të kënaqësinë e Allahut dhe çfolim me të jetën. Me këtë fund, Allah e shoqëroft, në takimin e nesh. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallamun taslimen katheeran.